Legea numărul 4. Nu ai voie să te plângi. Bărbate, indiferent cât de multe provocări îți oferă viața și cât de dureroase pot fi unele momente, nu ai voie să te plângi. Sună foarte imperativ, dar este o lege de bază pe care foarte mulți dintre bărbați o încalcă. Ce se întâmplă când o încalci? Începi să găsești scuze, încep să dai vina pe ceilalți. Și începi să te simți copleșit, să te simți victimă. Nu doar că nu faci nimic, ci te duci în spate cu vreo cinci pași. Adică psihologic îți antrenezi un circuit care te transformă în victimă. Deci îți faci foarte mult rău în momentul în care începi să te plângi. Această lege îi aparține ca enunț lui Marius Dumitru, care este unul dintre trainerii realment și mi-a fost aproape în ultimii doi ani. În momentul în care noi am început să lucrăm împreună și el era tocmai ce ieșise și dintr-o relație, fost prietenă l îl înșelase cu altul și plecați, era destul de demoralizat și m-a întrebat ce să fac și am zis fă ce știm noi să facem mai bine ca bărbați, adică rezolvă problema. În primul rând acceptă că e ceva, dă seama că Trebuie să faci ceva diferit față de ce ai făcut până acum. Cum am zis și în legile trecute, dă voie să crești, să privești din exterior să vezi ce să faci diferit. Și doi, nu te plânge, nu da vina pe ea. În momentul în care ai dat vina pe ceilalți, ai pierdut. Deci n are rost să te mai obosești, că deja ai pierdut. De aceea, când aud un bărbat care se plânge, dar nu, nu eu, eu, cum să zic, îi accept ca... Fiind o stare de lucru, e normal să te simți doborât în anumite momente. Numai că să nu devină ăsta un, un mod de a gândi, un stil de viață, o atitudine. Deci eu îi accept, sunt normal. Dar vreau să zic că femeile, și aici o dau ca exemplu pe Gianina. Gianina, în momentul în care aude un bărbat că se plânge, mi-a nu există o modalitate mai sigură de a face o femeie să-și piardă atracția decât atunci când tu ca bărbat te plângi. Pentru că noi ne așteptăm de la voi să rezolvați problemele, nu să vă plângeți în legătură cu ele. Asta știm noi să facem bine, nu mai avem nevoie de altcineva care să ne spună lucrul ăsta. Așadar, bărbatele ține, nu ai voie să te plângi. Asumă-ți responsabilitatea și asumă-ți puterea pentru ceea ce ți se întâmplă. Nu mai da vina pe ceilalți, acționează. Fă un lucru diferit, oricât de mic este, un lucru diferit contează enorm.